Dunia sesuatu yang tidak bisa kita lepas darinya. Kita butuh kepada dunia untuk akhirat kita. Kita butuh kepada dunia untuk ibadah kita. Kita butuh kepada dunia untuk belajar kita. Sehingga dikatakan juga oleh Imam Shafi'i. Sittatun yakhilan tanalul imma illa bisittatin seumbika antafsidiha bibayani. Zaka'un wahirsun. Bulha ini biaya Jadi harus ada biaya Harus ada modal Untuk mencari ilmu pun butuh dunia Untuk ibadah butuh dunia Ya tapi dunia sekedar membantu kita Untuk akhirat kita Membantu kita mengingat Allah Membantu kita Mendapatkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala Membantu kita Untuk memenuhi ladang akhirat kita dengan dunia kita bisa istingna aninas. Dengan dunia kita tidak butuh kepada manusia. Kita tidak butuh kepada apa yang di tangan mereka. Dan dengan itu seorang menjadi mulia. Kalau seorang butuh kepada orang lain. Maka dia akan terhina. Dan itu bukan sifat salafu soleh. Sifat salafu soleh. Layarju walayahtad ilahuairih innama yahtaju wa innama yatlubun illallah subhanahu wa ta'ala ta mereka tidak mahu meminta tidak mahu berharap tidak mahu meminta dan mengharap apa yang di tangan mereka daripada harta mereka hanya mengharapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka hanya meminta kepada Allah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa iza sa'alta ras'adillah wa iza sta'antah rasta'in billah Alaikum kulo panah bila selalu dihadirkan di hati kita bahasanya segala kebaikan mau itu dunia ataupun kebaikan akhirat semua di tangan Allah subhanahu taala kita tidak butuh kepada manusia kita tidak butuh kepada apa yang di tangan mereka karena mereka pun mendapatkan dunia mereka pun dari mereka, dari siapa dari Allah subhanahu wataala yang memberi mereka Allah yang menggerakkan hati mereka untuk ini dan itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menggerakkan semuanya Allah kenapa kita berharap kepada makhluk Padahal Allah maha kaya, padahal Allah subhanahu maha memberi Siapapun yang mau meminta, memintalah kepada Allah Manusia kalau diminta belum tentu memberi Bahkan manusia kadang-kadang kalau diminta malah marah, tidak suka tapi sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala marah jika hambanya tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita meminta dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu tunjukkan. Bahasanya kita ini hanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita butuh kepada yang lainnya. Jangan ada hati kita. ah Anda mengharap ini dan itu di tangan fulan harta fulan. Ya, kalau kita betul-betul. Hubungan kita dijaga baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian pikir rizki kalian. Allah subhanahu wa ta'ala yang memikirkan nantinya. Allah semuanya yang ngatur. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Allah tidak akan menyianyiakan kita. Allah pasti akan memberi kepada kita yang terbaik. Dan Allah bukan berarti lalai daripada kita. Allah mungkin lupa kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mungkin... Hanya melihat kepada orang lain Tidak melihat kepada kita Tidak Apalagi kalian Tualibul ilim Apalagi kalian Khaim Bila Nasar ilim Jelas dalam hadis Rasulullah SAW Bersabda Inna Allah Atakafala Litalibul ilim Birizkihi Allah SWT Menjamin Untuk Tualibul ilim Birizkihi Dengan Rizkinya Apa makna Al-Habib Abdullah Al-Hadad Fisara Fisara hadal hadis Mengatakan Ini yani Taisiruhu Memudahkannya Akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dunia kalian Yang penting kalian fokus Untuk ilmu Dan Niat kalian untuk ilmu Tidak lain hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah dipermudah Tidak nah, usah takut Suatu rezeki adalah Suatu yang sudah dijamin Dan ditulis oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Kita dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Wa amur ahlakabil surah wastabir alaiha lanas'aluka diskon perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat sebagai simbol daripada ibadah simbol daripada ketaatan Allah Subhanahu wa taala karena imanuddin adalah salat wastabir alaiha dan tekunilah sabarlah dalam menjalankan sholat dan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kamu pikir riski kalian Jangan kamu nanti mikir nanti kalau anak sudah keluar dari pondok kerja apa Kalau anak sudah nikah mau ngasih nafkah kepada istri dari mana Anak nanti dapat uangnya dari mana, rumah anak di mana Bagaimana anak dapat tempat tinggal dan seterusnya Sebasyid itu adalah sesuatu yang sangat mudah di tangan Allah Subhanahu Taala. Allah Bisa secepat mungkin menjadikan orang yang miskin jadi kaya raya, dan Bisa juga sebaliknya yang kaya raya mendadak langsung menjadi miskin. Semua di tangan Allah Subhanahu Taala. Kalau sudah kita yakin segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu Taala, kenapa kita mengharap kepada makhluk Allah? Hatim al Aswam lihatlah bagaimana tawakalnya. Hatim al-Assad Tawakannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ketika berpergian Tidak meninggalkan Kepada keluarganya Uang hanya sedikit saja Tidak cukup Karena dia mau berpergian ke haji Yahtad ila suhur Dahulu itu butuh berbulan-bulan Perginya aja berbulan-bulan Pulang pergi berapa bulan Dia tinggalkan keluarganya Hanya dengan uang yang sedikit Keluarganya masya Allah Min, her, min ahli alkhair min ahli shalat termasuk putrinya ketika tetangganya datang kepada mereka gimana kamu ini tenang bagaimana kamu itu menerima Hatim al-Asam meninggalkan kalian tidak memberikan nafkah tidak memberikan kepada kalian uang yang banyak kok kalian rela kok kalian tenang kok kalian mau maka mereka mengatakan kepada tetangga-tetangganya Hey, kamu tahu apa enggak Hatim ar aswam ini orang yang memberi rizki Apa orang yang memakan rizki Ya tentunya Hatim Orang yang memakan Rizki Ya sudah berarti yang pergi hanya orang yang memakan rizki Orang yang memberi rizki Masih, masih ada Yang memberi rizki Manusia itu pergi Yang memakan rizki pergi Tapi yang memberi rizki hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga di saat itu juga Suatu waktu ada raja yang sedang berburuk Kehabisan bekal Kehausan Mereka mencari-cari air Dan mendapatkan rumahnya Hatim al-Asam Yang sedang ditinggal keluarganya Di saat itu mereka Mengetuk pintunya Dan ternyata mereka menyediakan Air yang dingin, segar saat itu. Sehingga raja itu puas meminumnya Dan kemudian Raja tidak membawa harta Dia lepas ikat pinggangnya, ikat pinggang raja dan diberikan kepada keluarga Hatim al-Asy. Di saat raja ini melepas dan memberikan ikat pinggangnya, maka semua yang ikut rombongan daripada raja melepas semuanya ikat pinggangnya dan memberikan kepada dan kemudian ikat pinggang yang banyak yang mahal-mahal dijual dan mereka menjadi kaya raya dengan sebab itu.